Pepita Arizti Zabal Mendiburu, kaixo, zer moduz? Kaixo, eguno, noz ondo. Bueno, esango du ondari bitarra sortzez. Bai, sortzez, nere atxona, mona, kamatxan, oski, eta bai, sortzez, eta espaldikoak. Uh -huh. Urteetan, e, kofradian lan, e, bueno, ibilitakoa, da. lanean, erreteta hartu arte ez da? Horixe, iru eta bostu, ur, bostu urteetan hartu nuen egin neginituen ba, berroite sortzi urte, uh -huh. gazte-gazteetatik. Ez dela gutxi. Ez, gaur denegu nien? Bueno, e, kofradiaren historia, azken finan, azken me, mende erdi, me, erdiko eh? historia izan duzu, baina gaurkoan bestelako gai bati gaibatiburuz eh? itseingo dugu, izan ere margolari zara. Bai, ez e, profesionalki, eh? hori argi jarri behar da. Baina urte desente dara E, mende gutxira, e, agorriaren edo aboztuaren lauean erakuzketa bat e, bueno, ba, e, antolatu e, duzu, e, prestaketa lanetan ariz, e, arizarete, mm. ja, ia dena ja prest dago, e, bueno, hain zuzen ere bueno, e, aboztuaren logoita amaika arte irango duena. Baina, e, bueno, ba, erakuzketa honen inguruko xetasunak kaipatu horretik, guazen pixka bat, bueno, ba, zure e, ba, artearen e, inguruko, eh bueno, ba xetasunak ba ezagutsera. Lehenik eta behin nola sortu zen, ba bueno, ba hori ba, artearekin harreman hori. Nik esango ni zuke oso gastetatik hasieniz ni bidaiatzen eta orden joaten ditzen leku gustitan, bida, begiratzen nuen museua beti gustatu izandu zait. Bainon etziango eratu sekulan pintatuko nuenikan Baino urte batianistaki e, ondalabarbaita gehi urte izango da. Jabirsa hartzazu dun erreemaixo dena, e, Torri zen ofizina da sarikan berak egin behar zituen, e, teilatoaldeko, ondarrabiko e kofradiak egin itun, edifizion goiko aldeko planuak nahi zituen egin. Eta orduan, etorri zen ere gana, bueno, nere gana, noski, eta nerekin jarremanetan jarri zen, eta nirekin nirekin planuak eta guztiak arrantzarekin itxiakena, eta, eta orduan, ahi patunen, jo Javier, ne gustatuko lirake ikastia pintatzen, baina jo lotxan lotxa maten, dit? gaur denagunien ez, baina orduan, bai, losa, ah, baina girekin berduzu gauza bat, usta ilan, Ematen dut horrela, nahi duten akaber guztatzen diotean eskioten guztatzen iniciazio izango genuken erdaraz. Eta atoaz, eta ikusiko duzu, tal egin nuen. Asin gaur uh -huh. eta gaur arte. Eta <laughs> gaur arte. Gaur arte Urte bat elajan nuen, ainoz abatiko. Zerti gan, pixka bat egiten datz, harin itzen gauza gatik. O, bueno, gaiak eta modua. Urten, urte bat utzi nuen beriala bultatun bol ditzen eta aldatu nuen koloriak izan duzen salto bat. Humbi, eta bai. teknikaldetik eh, beti berdina ma, eh, baliatu duzugu edo bezkabat aldatzen egon zara? Ez teknika, ni beti izate dut emezera, nire teknika ez da igual ona izango bakarra da sentimientua gehiago. Eta teknika bide beti, o modalitatea, oleo erolioa, ez da inolestaten dira, bai, oleo. Orain arte, orain dela urte arte. Azkenoko eh, da kusketa egin nuen irugeit, oi, bi miliata ondarrabiko beste nire lankide lagun, lagun batekin izan adun Agustin Tifeta de eskultoria, bilekin genun esan duzen, bastante polita izan duzen, zertekat um, egite egitea, bat olio bestiak, eh, eskultura, papintura beste eskultura, polita izan duzen, eta esker hostikan, jaur gurtian esan nuen, bueno, Oo aski Oain ikasisi behar dut sekulan eez zuenare neretzako modalitatea ez ezaguna zena akuarera.eta mm -hmm. Ordon ere Javier garza dela. Eh, El rei dela kuarela, ozak, sea, izango ja. benut erdaraz. Eta gainera, kuarela, protagonismo gure izango du, erakuzketa honetan. Du eh? digabe. Gutxeko alabera eh, eh. berroi bat akuareli izango dire, uh -huh. da urteko lana, ikasi, eta landu, klaro. Uh -huh. Eta beste olio batzu zoekutzi ditut ere bai, ikusteko bai dakitela oleo egiten, eta zerregin ketu duten, inor, inoiz joan ez den jendiak ikustetzala, pues amar bat, amar, amabi oleo ja. izango dire. Eh, Aipatu zuzagartza zu, maizu bezala, baina ba. baita ere bestelako referentzia batzuk izan dituzu, e, bueno, ba, pixka bat hor e, garrantzi izan dutela baita ere, e, bueno, zure obran edo. Ez? Bai, bai, noski, nire obran, gehien bat, nire inguru izan du da, bida soaldekua, endai ondarrebia, irun, bai. normalki, ez? Eta gero baita ere, klaro, bat jut, buruan, mogitliani, renuar, E, oloko jendiek ere bai asko gustatzen hauen eta bait erindutenak kopia batzuek buru batzuek eta nahiko mm -hmm. polita igual estire gustabile jendientzat baina niri gustatzen zaite eta ordon ba jarritute erakusketan jarri ditute ere bai. Mm -hmm. bai. esango dugu ba erakusketa agor jaren lautik hogeita ra eta solaga e, kalean ba. e, espazio alkain e, delako. Hor bai. bertan eiz bai. izango e, dugu ba. aipatu dugu bueno ba hor akuarelak protagonismo berezia izango dute gu, orotara 50 e, kuadro. Aurkesto, bai, gu gutxi balabera. Bai. bat gehiago bat gutxugo. Eta tematikari dago kionez... Hau... Tematikari dago kiones, ez da dena pas, epa, pas, paisaia. Este, ni, por ejemplo, pues, bai, noski endaiako e, dumba, que erodizendio tenak berondarrabiko arrantzalik bentsan, bai. dumba rillak, e, las gemelas, endarrabiko portu, portua, ariako arrillak, hartua, pues, amuteko, subitikan hartuateko ariako arrillak, un poco impresionismo, hazi, bizka bat orrela, eta, gero, pues, kai berria gero badut ere bai portukeli saguadalupe este parrokiko torrea torrea campan torrea santen gracia de badut gero faro de iger ero bai bai bai bai bai e, itsas orixet eh o itekilek ere bai chalupak eh arrantzaldein silueta batzuk ere bai loriak ere bai e, gero alde zaharreko atesar batzuek Ez direnak igual ikusten handi pasa, baina bueno, nik ikusten dutena margotzeko modua. Mm -hmm. Eta gero baita erigintutena da mendiburu eta txilidaren eskulturak haieken margoak. Eh. Mm -hmm. e, bueno, ez da orain egina, hori eh, da lengua da. Eh? Baina nahi nukean jarri mendiburu hainikera nire lenguzua denez, zen, bai. iltzen. Zen ez, remigio, pues aren eskultura, renoar ere bai, deno esanute bezala modik lian nire gauz batzuk ere bai, mm -hmm. Eta gero, alako, ez dakit, zerba bere esire, bai, puz, soina batzuek, arropa batzuek, denbora batekoa un poco romantiko, esango nuke, eta pixka baten denatatik anba dago, bai, mm -hmm. pixka bat. Agustu hornean, lauean, arratsaleko zei terdietan, eh? bueno, irekira ofiziala, esan dasako. Begira, bai. hori bai argitxu behar dut, bai. e, ilan lauean, Ingidu dut ba inaugurazioa eginbat en horrela hori izango da 8tan bestela beilan 5tian 6 arte ehun ere egun erogun, ez utitzeko egune gustu roten dizen eta sizkeztut itzeko eta gero jaietan izango dut 12 tarditatik ordobila arte Eta arratzaldien zeitarritatik bederatzeiak arte. Uh -huh. Beraz, e, irekiera ofiziala izango da, agustuaren lauean arratzaldeko sortzireta. Horixet, horixet, horixet. Eh? Ori bai. Eta, gero, bueno, haipatu dugun, ordu tegian. Horida. E, bueno, bea, irekita baita ere izan. Eta, beste kaldera bat, e, Pepita, aukera e, egongo da, ba, obrauek, e, bueno, ba, erosteko. Bai, bai, bai, bai, bai, Interesado. Baina, bai esan idizut, mm, gauza bat. A ber, este... Nik honekin eh pretend, nere pretentzioa eh da bizigiren leku hobetut eta valoratu nahi ditut. Right. Egunero ikusten ari gara, baina gure prisak eta rutinagatik kan ez du ez digute ez digutzen gure inguruan duguna edartasuna. Mm -hmm. Eta eh? horren pinturan bitartez, nik uste dut, hori da nire pretentzioa, niztegi lortzen duten, Begut, hori da nire lortu nire dutena. Genia joan, da ikustela, eta, ui, ara, hau hori da, ui bueno. ze txok, ui <coughs> ze polita, oi ze, ez teknikan aldeitik, ez teknikan aldeitik, eh? Bai, azken finean, hori, gure ondare, eh, ondarea balorean jartzea, orri artearen orri eh, orri eh, da, ori honetan artearen, Eh, bitartez eh? artearen eh, bitartez bueno ba au, aukera ezin obea ba, obra hau esabutzeko bidazo eskualdearekin oso lotuta eh? dagoen eskualde honekin oso lotuta dagoen noske, noske. Eh, erakusketa bat da. bai. eta bueno ba, eh, nola gonbidatuko zenuke ba, behar bada eh, gazte bati demagun bai. behar bada ohitura ez duena edo hainbeste ohiturarik bai. ez duena bai arte erakusketa batera gerturatzeko. Ez? Ja. Nola go, gombidatuko zenuke? Nola gombidatuko zenuke, pues begira. E, utzi telefonu mobila, nik irabiltzen dut ere, bai, denatekoz. Utzi momentu horretan, amar minutu horiek, sartu eta begiratu, eta itzek egin gabe, kontemplatu. Kontemplatu. Eta, a ber, zerbait esaten dizun barrengo, Barrengo mm, sentimentuak eroia itertentzen diren, ikusten duzulako zerbait, egunerik ikusten duzuna, baina ez duzuna baloratzen. Hori isi isi eta kritikarikan egin gabe. Kritika ez da gauza ona. Azkotan kritika egin nahi izaten dugu, eh, erozein obrik ustean, eh, ez bakarrik margoa, baina nire idurila da hori, eh? obraren aurrean jarri, eta ez dugula ezertan zertan pentsatu behar. Obra zartzen, utzi obra zertzen utzi batzoten iziten dizu bestetan ez orduan eh len esan duten bezela utzi sentimentuak eh snatzen eta askoz gutxi go interpretatu e, ez da interpretatu behar, ikusi eta eon lasai ta gero handikan atetzen baldin basa halako barrengo posa pixka batekin zi ui se gustu ere gondo nitzen erosi biarik ze ke se gustu kanpora neri hori lortzen baldin badut Objetibo kumplido. Hori da, eh? Gombi da pena zabalduta. Hori da. Pepita Arizti Zabalmendiburu, eta akuarela erakuzketa, bai, gogratuko xer. dugu. Abustoren lautik, hogeita amaikana, ondarbiko, zolaga, kalean, espazio alkaingunean, eh, izanen dugu, esker mila benetan, ba. eh, gurean izatagatik. Mila esker. Mila esker zuri, ba, bukatzeko izango nizuke, E, alde zaurritik ezkerrak ematen diot, nere erakustera ikustera urbiltzen diaren persoan nadi, eta nola esan txetirrati eri, bertan adieraztegatik erazte, aukera eman didalako, mila esker eta agurbero bat, baita ere nahi nunezan, mila-mila esker, alkainetxeari, nere, bueno, familia da, baino, alagustiz ere, jo, ere hau izatea beste dezingo nukenik egin galderi batien oloko mai. erakusketa bat. Ba Not... es que mi esker zuri pepita esker milla eh gurean isatakatek sui sui